Тут я повинен коротко все пояснити, оскільки не знаю, коли це прочитають. Свого часу я бачив багато фасонів капелюшків, клош, які настільки приховували обличчя, що можна було навіть не впізнати своєї подруги, нахилені вперед капелюшки, капелюшки, що трималися на потилиці, берете і багато інших. Того червня в моді були капелюшки, схожі на перевернуту тарілку – які кріпилися, наче присоском, над одним вухом, залишаючи інший бік обличчя і волосся відкритими для огляду. «Ці капелюшки зазвичай носять на правому боці голови?» – запитав Пуаро. Маленька модистка кивнула. «Але ми маємо кілька, які можна носити на протилежному боці», – пояснила вона. «Тому що є люди, які віддають перевагу своєму правому профілю» а не лівому, або які мають звичку робити проділ на волосі тільки з одного боку. А є якась особлива причина, чому Карлота хотіла затінити ту частину свого обличчя. Я згадав, що двері в будинку на Ріджа-Анд-Гейт відчиняються наліво, тож дворецький бачив того, хто входить з лівого боку. Також я згадав, що Джейн Вілкінсон, як я помітив раніше, мала крихітну родинку в кутику лівого ока. Я схвильовано розповів про це. Поро погодився, енергійно киваючи головою. «Це так, це так, ви цілком маєте рацію, Гастінгсе. Так, це пояснює купівлю капелюшка». «Мсьє поро, раптом випростилася Дженні, – «Ви ж не думаєте?» «Не думаєте, що це зробила Карлота? Я маю на увазі, убила його». Ви ж не можете так вважати, не через те, що вона так розлючено говорила про нього. Я так не думаю, але все ж таки цікаво, чому вона так говорила. Я хотів би знати причину цього. Що він зробив? Що вона про нього знала, що була змушена так висловлюватися? Я не знаю, але вона не вбивала його. Вона, вона була, ну... Надто витонченою. Бельгій свально кивнув. Так, так, ви дуже добре висловилися. Це психологічний момент, я згоден. Це був науковий злочин, але не витончений. Науковий? Убивця точно знав, куди завдавати удару, щоб досягти життєво важливих нервових центрів біля основи черепа. Там, де той, приєднається до хребта. Схоже на лікаря задумливо сказала міс драйвер. Міс Адамс була знайома з лікарями. Маю на увазі, чи вона дружила з якимсь лікарем? Джені похитала головою. Ніколи не чула, принаймні не тут. Ще одне запитання. Міс Адамс носила пенсне? Окуляри? Ніколи. О, насупився погро. У моїй свідомості виник образ лікар. Що пахнув карболом, короткозорий і з сильними лінзами. Абсурд. До речі, а міс Адамс була знайома з Брайаном Мартіном, кіноактором? Ну так, вона розповідала мені, що знала його ще малим. Хоча не думаю, що вони часто бачилися. Лише зрідка. За її словами, він став надто самозакоханий. Вона подивилася на годинник і вигукнула. Боже мій, я маю летіти. Мсьє поро. Я вам допомогла? Допомогли. Я ще звертатимуся до вас по допомогу. Звичайно, хтось вимудривав цю чортівню. Ми повинні з'ясувати, хто це. Дівчина швидко потиснула нам руки, несподівано зблиснула білосніжною усмішкою і, як це було їй властиво, раптово нас залишила. Цікава особистість, зауважив мій друг оплачуючи рахунок. «Вона мені подобається», – зізнався я. «Завжди приємно спілкуватися з кмітливою людиною». «Мабуть, це трохи важко», – розмірковав я. «Шук від смерті її подруги не засмутив її настільки сильно, як я собі думав». «Звичайно, вона не з тих, хто сухо погодився сухопогодився «Ви отримали від розмови те, на що сподівалися?» Він похитав головою. Ні, я сподівався, дуже сподівався, отримати ключ до особистості де. Людина, яка подарувала Карлоті Адамс маленьку золоту скриньку. Але мені не вдалося. На жаль, міс Адамс була замкнутою дівчиною. Вона не була з тих, хто пліткує про друзів або про свої любовні справи. З іншого боку, Особа, яка запропонувала той розіграш, можливо, зовсім не була другом. Це міг запропонувати знайомий, безсумнівно, через спортивний інтерес, на грошовій основі. Можливо, ця особа бачила золоту скриньку, яку дівчина несла з собою, і спробувала дізнатися, що в ній. Але як же її змусили випити, Веронал, і коли? Ну, був час, коли двері квартири були відчинені коли Покоївка вийшла відправити листа. Хоча мене це не зовсім задовольняє. Занадто багато залежить від випадку, але тепер до роботи. Можливо, у нас є ще дві підказки. Які це? Перша – телефонний дзвінок на номер у район Вікторії. Мені здається цілком ймовірним, що повернувшись додому, Карлота Адамс зателефонувала комусь, аби повідомити про успіх. З іншого боку, те вона була між п'ять хвилин на одинадцяту і північу. Можливо, у неї була призначена зустріч з організатором розіграшу. У цьому випадку це міг бути просто дзвінок до друга. Яка друга підказка? А, я покладаю на нього надії, на лист Гастінгса, лист до її сестри. Можливо, я тільки кажу можливо, в ньому вона все розповіла. Вона не розцінювала це як порушення обіцянки, оскільки лист прочитають аж через тиждень, та ще й в іншій країні. Дивовижно, якщо це так. Гастінгсе, ми не повинні занадто на це розраховувати. Це просто шанс. От і все. Ні, тепер ми повинні зайти з іншого краю. Що ви називаєте іншим краєм? Ретельне опрацьовування тих, хто хоч якось виграє від смерті лорда Еджвера. Я знизав плечима. Крім його небожа і дружини, та чоловіка, за якого вона хотіла вийти заміж, додав пору, герцога він у Парижі. А вже ж, але не можна заперечувати, що він зацікавлена особа. До того ж, у будинку є ще люди». Дворецькі, інші слуги, хто знає, які образи вони затаїли, але я вважаю, що спершу ми повинні поговорити з мадемузель Джейн Вілкінсон. Вона прониклива, можливо, щось запропонує. Ми ще раз подалися в савой. Ми застали леді посеред коробок і обгорткового паперу, а зі спинок стільців звисали вишукані чорні драпірування. Вираз обличчя Джейн був глибоким і серйозним. Вона приміряла перед дзеркалом черговий маленький чорний капелюшок. — О, мсьє поро, сідайте. Тобто, якщо є на що сісти. — Еліс, зроби, будь ласка, місце. — Мадам, у вас чарівний вигляд. Жінка здавалася серйозною. — Мсьє Пуаро, я не хочу лицемірити, але ж треба дотримуватись правил хорошого тону. Ви так не вважаєте? Тобто, думаю, я маю бути обережною. О, до речі, я отримала примило телеграму від герцога з Парижа? Так, з Парижа. Обачно, звісно, і зі словами співчуття, але написано так, що я можу все прочитати між рядків. Мої вітання, мадам. Все пару. Вона сплеснула руками. Її хрипкий голос надломився. Джейн скидалася на ангела, який ось-ось дасть волю найсвятішим думкам. Я розмірковувала, усе це здається таким дивовижним, якщо ви розумієте, про що я. Ось так усі мої біди закінчилися, жодного виснажливого розлучення, жодних турбот, переді мною відкрита дорога і все гладесенько. Я майже повірила в господа, якщо ви розумієте, про що я. Я затамував подих. Пороглянув на неї, вона схилила голову трохи набік. Джейн Вілкінсон говорила цілком серйозно. «Тож, мадам, ви так це сприймаєте?» «Для мене все склалося якнайкраще», – благоговійно прошепотіла вона. «Останнім часом я все думала». «А якби Еджвер помер? І ось він мертвий! Це майже як відповідь на молитву!» Детектив прокашлявся. «Мадам, я не можу сказати, що сприймаю цю ситуацію так само, як і ви. Хтось убив вашого чоловіка?» Жінка кивнула. «Так, звичайно. Вам не спатало на думку поставити самі собі запитання, хто саме це зробив?» Вона витріщилася на нього. «Хіба це важливо?» «Я маю на увазі, як це мене стосується. Мабуть, через чотири або п'ять місяців ми з герцогом одружимося». Мій друг на силу стримався. «Так, мадам, я це знаю. Але, окрім того, вам не сяйнуло в голову запитати себе, хто вбив вашого чоловіка?» «Ні», – вона, здавалося, була вельми здивована від цієї думки. Видно було, що вона про це замислилася. — Хіба вам не цікаво про це дізнатися? — запитав Пуарон. — Боюся не дуже, — зізналася Джейн. — Гадаю, поліція розбереться, там усі дуже розумні, хіба ні? — Так кажуть, я теж збираюся все з'ясувати. — Ви як кумедно? Чому кумедно? — Ну, я не знаю. Вона знову дивилася на одяг. Акторка накинула атласний халат і розглядала себе в дзеркалі. «Ви не заперечуєте?» – запитав Поро, і його очі засяли. «Звичайно, ні, є Поро. Я хочу, щоб ви взялися за це з розумом. Я бажаю вам успіхів!» «Мадам, я хочу більшого, аніж просто побажання. Я хочу почути вашу думку!» «Думку?» – росіяно перепитала Джей і повернула голову на плече. «Про що?» «Як ви гадаєте, хто найімовірніше вбив лорда Еджера?» Жінка похитала головою. «Уявлення не маю. Вона знизила плечі і взяла ручне церкало. Мадам гучним рішучим голосом повторив детектив. «Як гадаєте, хто вбив вашого чоловіка?» «Цього разу подіяло!» Джейн Вілкінсон перелякано глянула на нього. — Гадаю, що Джеральдін, — сказала вона. — Хто така Джеральдін? Але співрозмовниця знову відволіклася. — Еліс, підніметься це трохи на праве плече. — Так. — Що, місі Поро? — А, Джеральдін — це його донька. — Ні, Еліс, праве плече. Так, краще. — О, місі Поро, ви вже йдете? Я дуже вдячна за все. Я маю на увазі за розлучення, хоча це вже не потрібно. Я завжди вважатиму вас чудовим. Після того я бачив Джейн Вілкінсон лише двічі, одного разу на сцені і один раз на званому обіді, коли я сидів напроти неї за столом. Я завжди пам'ятатиму її такою, якою побачив її тоді, повністю заглиблено в одяг, як вона недбало кидала слова, які потім вплинули на подальші дії паро, а її думки були засереджені. Цілком і повністю на собі, вражаючи, з благоговінням, сказав Поаро, коли ми вийшли на Стренд. Коли ми повернулися в свої кімнати, на столі на нас чекав лист, принесений кур'єром. Поаро взяв його в руки, відкрив із притаманною йому акуратністю, а потім розсміявся. «То, як кажуть про Вовка, про Мовка, Гастінгсе, гляньте сюди!» Я взяв у нього записку. На папері була адреса «Ріджент Гейт, 17». І лист було написано дуже рівним характерним почерком, який, здавалося, буде легко прочитати. Але, як не дивно, це було не так. «Шановний сер», – йшлося в листі, – «я чула, що сьогодні вранці ви були з інспектором у будинку». Мені шкода, що мені не вдалося поговорити з вами. Якщо це зручно, я буду дуже вдячна, якби ви змогли приділити мені кілька хвилин у будь-який час сьогодні після обіду. З повагою, Джеральдін Марш. Цікаво, сказав я. Чому ж вона хоче з вами зустрітися? Вам цікаво, чому вона хоче зустрітися зі мною? Мій друже, ви невічливі. У Пуаро є надзвичайно дратівлива звичка – жартувати в найневідповідніший момент. «Мій друже, ми вирушаємо негайно», – заявив він і, любовно змахнувши з капелюха уявну Порошенко, надягнув його на голову. Необережне припущення Джейн Вілкінсон, що, можливо, це Джеральдін, убила свого батька, здавалося, особливо безглуздим. Тільки справді без мозка людина могла це припустити. Я сказав про це поару. Мізки, мізки, що ми маємо на увазі під цим терміном? Говорячи образно, ви могли б сказати, що у Джейн Вілкінсон курячі мізки. Це зневажливий термін. Але на мить подивімося на курку. Вона існує і розмножується, чи не так? Що в природі вважається ознакою ментальної вищості. Чарівна Леді Еджвер не знає історії, ані географії, ані класичної літератури. Без сумніву, для неї Лао це кличка премійованого Пекінеса, а Мольєр – це назва ательємут. Але коли діло доходить до вибору одягу, чи багатого і вигідного заміжя, чи досягнення свого – Її успіх феноменальний. Думка філософа про те, хто вбив лорда Еджвера, не принесе мені жодної користі. Мотив для вбивства з філософської перспективи це досягнення найбільшого блага для найбільшої кількості людей. А оскільки це важко вирішити, то мало філософів є вбивцями. Але недбала думка леді Еджвер може виявитися корисною для мене, тому що її точка зору буде матеріалістична, і в її основі будуть знання про найгірші сторони людської природи. Можливо, в цьому щось і є, – посупився я. Так от, – сказав Пуаро, – мені цікаво дізнатися, чому молода леді так терміново хоче зі мною зустрітися. Це природне бажання, – я взяв реванш. Ви, так сказали, чверть години тому природне бажання побачити щось унікальне в безпосередній близькості. – А може це ви, мій друже, справили на неї таке враження? – відповів Поаро, подзвонивши у двері. Я згадав перелякане обличчя дівчини, яка стояла у дверях. Я бачив ці гарячі темні очі на блідому обличчі. Той швидкоплинний погляд справив на мене глибоке враження – нас провели на гору, у велику вітальню, і за хвилину-дві Джеральдін Марш вийшла до нас. Напруження, яке я помітив ще раніше, посилилося. Ця висока, худа, блідолиця дівчина з великими прискіпливими чорними очима була приголомшлива. Вона була надзвичайно спокійна, що з огляду на її юність було вражаюче. Мсьє Пуаро, дуже добре, що ви прийшли так швидко, промовила вона. Шкода, що зранку ми з вами розминулися. Ви спали? Так, Міс Керол, батькова секретарка, наполягла на цьому дуже чуйно з її боку. У голосі дівчини вчувалося дивне невдоволення, що спантеличило мене. Мадемозель, як я можу бути вам корисний? – запитав Поаро. Якусь мить вона вагалася, а потім сказала «У день, коли батька вбили, ви приходили до нього?» «Так, мадемуазель, чому? Він послав по вас?» Якусь мить детектив не відповідав, здавалося, він роздумує Тепер я гадаю, що це був хитро продуманий крок із його боку Він хотів спровокувати її на подальшу розмову Джеральдін, як він зрозумів, була нетерпляча, хотіла все якомога швидше. Він чогось боявся? Скажіть мені. Скажіть мені, я повинна знати, кого він боявся, чому? Що він вам сказав? О, чому ви не говорите? Я подумав, що її холоднокровність була неприродною. Вона швидко зникла. Дівчина нахилилася вперед, нервово переплітаючи руки на колінах. «Те, про що ми говорили з лордом Еджвером, конфіденційно», – повільно проказав Пуару. Він не зводив очей із її обличчя. «Значить, це було про... Я маю на увазі, ви говорили про щось, пов'язане з сім'єю?» «О, ви сидите і мучите мене. Чому не скажете мені? Мені необхідно це знати». Кажу вам, необхідно. Знову ж таки, дуже повільно мій друг похитав головою, що, мабуть, поглибило її здивування. Місьє Поро, вона випросталася, я його донька, я маю право знати, чого боявся мій батько в останній день свого життя. Несправедливо залишати мене в невіданні, це несправедливо щодо нього не сказати мені. Мадемузель, ви були й дуже прив'язані до батька м'яко запитав детектив. Джеральдін відсахнулася, ніби її вжалили. Чи любила я його?-прошепотіла вона. Любила його я. я і раптом самовладання урвалася. Вона вибухнула сміхом, вона відкинулася в кріслі і не переставала сміятися. «Це так кумедно, – задихалася вона, – так смішно, коли про це запитують!» Цей істеричний сміх привернув увагу. Двері відчинилися, і ввійшла міс Керл. З рішучим виглядом секретарка одразу ж перейшла до дій. «Ну, ну, Джеральдін, Люба, це нікуди не годиться! Ні, ні, тихіше! Я наполягаю, Ні, перестаньте, я це серйозно!» «Негайно перестаньте!» Її наполегливість принесла результат. Сміх дівчини став приглушеним, вона витерла очі і сіла. «Вибачте», – тихо сказала вона, – «раніше такого не траплялося». Міс Керл і далі з тривогою дивилася на неї. «Міс Керл, уже все добре, це було нерозумно». Дівчина раптом усміхнулася, дивна гірка усмішка – вигнула її губи. Вона різко випросталася у своєму кріслі і подивилася в нікуди. «Він запитав мене», сказала вона холодним ясним голосом, «Чи я була дуже прив'язана до батька?» Міс Керол видала якісь невизначені звуки, що виражали нерішучість. Джеральдін продовжувала високим і презирливим голосом. «Я тільки думаю, краще сказати... Неправду чи правду? Мабуть, таки правду. Я не любила свого батька. Я його ненавиділа. Джеральдін, Люба, навіщо прикидатися? Ви не ненавиділи його, тому що він не міг до вас доторкнутися. Ви були однією із небагатьох людей у світі, до кого він не міг дістатися. Ви сприймали його, як... «Роботодавця, який платив вам стільки років, його гнів та дивакуватість вас не цікавили, ви їх ігнорували. Я знаю, що ви скажете, кожен повинен миритися з чимось. Ви були веселі та байдужі, ви дуже сильна жінка, ви не зовсім людина, але разом з тим ви будь-якої миті могли піти з дому. Я не могла». Я залежна. Справді, Джеральдін, я не думаю, що треба у все це заглиблюватися. Батько і донька часто можуть не ладнати між собою, але я вважаю, що менше про це говорити, то краще життя. Джеральдін відвернулася від секретарки, звернулася до Пору. Місія Пору, я ненавиділа свого батька, я рада, що він мертвий. Для мене це означає свободу. «Свободу і незалежність. Я ані трохи не переймаюся тим, щоб знайти його вбивцю, тому що всі ми знаємо, хай хто його вбив, він, мабуть, мав причини, достатньо причин, щоб виправдати цей вчинок». Мій друг задумливо подивився на дівчину. «Мадемозель, це небезпечний принцип. А якщо когось повісить, це поверне батько до життя?» Ні. Суха сказав Поро але це може врятувати інших невинних людей від убивства. Я не розумію. Мадемуазель, людина, яка вбила один раз, майже завжди вбиває знову, іноді знову і знову. Я в це не вірю, ні, не справжня людина. Ви маєте на увазі не маніяк-убивця? Але так, це правда». Перше життя, можливо, і було забрано убивцею після приголомшливої боротьби із власною совістю. Потім, коли йому загрожує небезпека, друге вбивство вже дається морально легше. За найменшої загрози опинитися під підозрою йде і третє життя. І мало-помало виникає гордість за заскоєни. Убивство стає ремеслом. І зрештою, це робиться майже для задоволення. Джеральдін закрила обличчя руками. Жахливо! Жахливо! Це неправда! А, припустімо, я скажу вам, що це вже сталося. Що вже, аби врятувати себе, вбивця вбив у друге. Місія Поваро, про що це ви? Вигукнула міс Керл. Ще одне вбивство? Де? Хто Детектив ледь похитав головою. «Це був лише приклад, я перепрошую». «О, я розумію. На мить я справді подумала. Тепер, Джеральдін, якщо ви перестали молоти всілякі дурниці, бачу, ви на моєму боці, мовив Пуаро, злегка вклонившись. Я проти смертної кари, – жваво сказала секретарка. Урешті я, звичайно, підтримую вас» суспільство повинне бути захищене. Джеродін підвелася і пригладила своє волосся. "Вибачте, переспросила вона. Я виставила себе на посміховисько. Ви досі відмовляєтеся сказати мені, чому мій батько запросив вас?" "Запросив його?" здивувалася міс Керл. "Міс Марш, ви не зрозуміли. Я не відмовився вам розповідати. Поро змушений був відкритися. Я просто розмірковував, наскільки наша розмова може вважатися конфіденційною. Ваш батько не запрошував мене, я розмовляв із ним від імені клієнтки, а клієнткою була Леді Еджвер. О, я розумію, на обличчі дівчини з'явився незвичайний вираз. Спершу я подумав, що це було розчарування, потім зрозумів, це було полегшення». Я була дуже дурна, повільно сказала вона. Я думала, що мій батько, можливо, вважав, що йому загрожує якась небезпека. Це було нерозумно. Знаєте, Мсія Пароль, ви щойно мене налякали, зазначила міс Керол, коли припустили, що та жінка скоїла друге вбивство. Мій друг не відповів їй. Він заговорив із дівчиною. Мадмозель, ви вірите, що леді Еджвер скоїла вбивство. Вона похитала головою. «Ні, я не вірю. Не уявляю, щоб вона вчинила щось таке. Вона занадто, ну, штучна». «Я не уявляю, хто ще міг це зробити», сказала міс Керл. «І я не думаю, що такі жінки мають хоч якийсь моральний принцип». «Це не обов'язково було вона», стверджувала Джеральдін. «Можливо, вона приходила сюди». Просто поговорила з ним і пішла. А справжнім вбивцею виявився якийсь божевільний, котрий проник сюди пізніше. «Усі вбивці психічно хворі, в цьому я впевнена», – промовила секретарка, – «щось із залозами внутрішньої секреції». У цю мить двері відчинилися і війшов чоловік, який одразу ж незграбно зупинився. «Вибачте», – сказав він. «Я не знав, що тут хтось є». Джеральдін механічно відрекомендувала його. «Мій кузен, лорд Еджвер, всі пору, усе добре, Рональде, ти не заважаєш». «Ти впевнена, Діна?» «Як справи, пору, ваші сірі клітинки працюють над нашою особливою сімейною таємницею?» Я поринув у дымках минуле, намагаючись пригадати – це кругле, приємне порожнє обличчя, очі з невеликими мішками під ними, маленькі вусики, як острівець посеред широких просторів. Ну, звісно, це ж супутник Карлоти Адамс на вечері в номері Джейн Вілкінсон, капітан Рональд Марш, теперішній лорд Еджвер. Новий лорд Еджвер добре все підмічав. Він помітив, як я ледь стріпенувся. — А, ось ви і зрозуміли, — привітно сказав він. — Маленька вечеря у тітки Джейн. Правда, я добре тоді набрався? Але мені здалося, що ніхто цього не помітив. Порощався прощався з Джеральдін Марш і міс Керол. — Я спущуся з вами, — добродушно мовив Рональд. Він попрямував сходами вниз і весь час говорив. — Життя дивна штука. Одного дня тебе виганяють. «А наступного ти вже господар маєтку. Знаєте, мій покійний дядько, за яким ніхто не тужить, вигнав мене три роки тому. Але мсьє Пуаро, гадаю, ви про це знаєте?» «Я чув, що про це згадували, так», – спокійно відповів бельгієць. «Природно. Звичайна така інформація завжди виходить на поверхню. Серйозний детектив не може дозволити собі пропустити це». Рональд Марш усміхнувся. Потім відчинив двері у їдальню. Давайте вип'ємо, перш ніж ви підете. Поро відмовився, як і я, але молодик зробив собі коктейль і продовжив говорити. За вбивство, бадьоро виголосив він, за одну коротку ніч із боржника у відчій я перетворився на надію торгівців. Учора мені в обличчя дивилося розорення, а сьогодні достаток. Боже, благослови тітку Джейн. Він спустошив склянку. Потім, ледь змінивши манеру, заговорив до мого друга. «Серйозно, мсье Пуаро, що ви тут робите?» «Чотири дні тому тітка Джейн зворушливо проказувала, хто визволить мене від цього нахабного тирана?» «І ось вона вільна. Сподіваюся, це не ваша робота. Ідеальний злочин скоєний Еркюліум Поаро, колишнім детективом Нишпуркою». Поро усміхнувся. Сьогодні я прийшов сюди на прохання міс Джералдін Марш. Стримана відповідь, так? Німсі Пуаро, що ви насправді тут робите? З тих чи тих причин вас цікавить смерть погодятька дядька. Лорде Еджвер, мене завжди цікавить убивство. Але ви його не скоювали. Дуже обережно. Ви повинні навчити тітку Джинь, — Обережності. — Обережності та маскуванню. Ви вибачте, що я називаю її тіткою Джейн. Це мене забавляє. Ви бачили ошелешений вираз її обличчя, коли це я отнув того вечора? Вона не мала найменшого уявлення, хто я такий. — Справді? — Так, мене вигнали за три місяці до того, як вона тут з'явилася. На мить добродушний вираз зник з його обличчя. А потім молодик із легкістю продовжив. Красива жінка, але жодної тобі витонченості. Методи досить грубі, га? Детектив знизав плечима. Можливо. Рональд зацікавлено подивився на нього. Гадаю, ви думаєте, що вона цього не робила, то вона вас теж обкрутила? Я дуже захоплююся красою, промовив розмірено поаро, але також і доказами. Останнє слово він вимовив дуже тихо. «Доказами?» – різко перепитав співрозмовник. «Можливо, лорде Еджвер ви не знаєте, що вчора леді Еджвер була на вечірці в Чизіку, в той же час, коли її начебто бачили тут?» Рональд Марш вилаявся. «Так, значить, вона все-таки пішла? Як це схоже на жінок! О шостій годині вона впевнено стверджує – що ніщо на світі не змусить їдати туди поїхати, а, гадаю, хвилин за десять вона вже передумала. Коли плануєте вбивство, ніколи не будьте залежні від жінки, яка обіцяє щось зробити. Ось як руйнуються найкращі плани вбивства. Німсі, Пуаро, я не викриваю в себе. О, так, не думайте, що я не можу прочитати ваших думок. Хто є очевидним підозрюваним? Славно звісний, злий, ні на що не здатний, не біж». Хмикнувши молодик, оперся на спинку стільця. «Мсьє Поро, зараз я зберігаю ваші маленькі сірі клітинки. Немає потреби вишукувати когось, хто бачив мене в той момент, коли тітка Джейн заявляла, що вона ніколи-ніколи і ніколи не піде на ту вечірку. Я там був». Тож ви себе запитуєте, чи справді вчора ввечері, начепивши у світлу перуку і паризький капелюшок, сюди приходив злий небіж. Здавалося б, насолоджуючись ситуацією, він розглядав нас обох. Порог трохи схилив голову набік і дуже уважно його слухав. Я ж почувався трохи незатишно. У мене був мотив, о, так, визнаю, що був. І зараз я зроблю вам подарунок. Дам дуже цінну і значиму інформацію. Учора зранку я заходив до свого дядька. Чому? Щоб попросити грошей. Так, облизуйтеся, щоб попросити грошей. І пішов ні з чим. І того ж вечора, того ж вечора настає вона. Смерть лорда Еджвера. Гарна назва, до речі. «Смерть лорда Еджвера чудово пасуватиме в книжковому відділі!» Рональд замовк. Детектив нічого не відповів. «Мсьє Поро, мені справді лестить ваша увага!» Капітан Гастінгс має такий вигляд, наче побачив привида, чи будь-якої хвилини побачить його. «Мій дорогий друже, не напружуйтеся так, дочекайтеся розв'язки!» Тож на чому ми зупинилися? О, так, справа проти ні на що нездатного Небажа. Вина вішається на ненависну тітку, дядькову дружину. Небіж, який свого часу отримав визнання за виконання жіночих ролей, робить своє найвище театральне зусилля. Жіночим голосом він називає себе Леді Еджвер і дрібними кроками непомітно проходить повз дворецького. Жодних підозр. «Джейн!» – кричить «мій любий дядько», Джордже, пишу я. Кидаюся йому на шию й акуратно встромляю в нього кишеньковий ніж. Подальші деталі є суто медичними і їх можна упустити. Фальшива леді йде і наприкінці важкого робочого дня лягає спати. Він розсміявся, встав і налив собі ще віскі з содовою. Тоді повільно повернувся у своє крісло. Гарно складається, чи не так? Але розумієте, в чому суть питання? Розчарування – це так дратує, коли відчуваєш, що тебе вели манівцями. І ось всі пору ми підійшли до алібі. Молодик допив свою склянку. Я завжди вважав алібі дуже приємними, зауважив він. Щоразу, коли я читаю детективи, то сиджу і чекаю на алібі. У моєму випадку це дуже гарне алібі, сильне, потрійне, єврейське, простіше кажучи, містер, місіс і міс Дортгаймер надзвичайно багаті і надзвичайно музикальні. У них є своя ложа в театрі Ковентгарден. У цю ложу вони запрошують молодих перспективних чоловіків. Ямс є поро молодий перспективний чоловік. Скажімо так, схожий на такого, на якого вони розраховують. Чи подобається мені опера? Чесно кажучи, ні. Але спершу я насолоджувався відмінним обідом на гросвенор Сквер а після того смакую прекрасну вечерю ще десь, навіть якщо мені доведеться танцювати з Рейчел Дортгаймер, і два дні по тому в мене ще тягне рука. Ось так, мсье Пуаро, коли мій дядько стікав кров'ю, я шепотів в веселі нісенітниці в оздоблені діамантами вуха світловолосої, перепрошую, темноволосої Рейчел у ложі в Ковендгардені. «Її не стримтів від емоцій, тож, мсьє Поро, ви розумієте, чому я можу собі дозволити бути настільки відвертим?» Він відкинувся на спинку стільця. «Сподіваюся, я вам не набрид, у вас іще є запитання?» «Можу вас запевнити, мені не було нудно», – заявив Поро. «А оскільки ви такі ласкаві, то є одне маленьке запитання» яке я хотів би поставити. Чудово! Як довго, лорде Еджер, ви знайомі з міска Карлотою Адамс? Хоч на яке запитання молодий Марш чекав, але точно не на це. Він різко випростався з цілковито іншим виразом обличчя. Чому, заради Бога, ви хочете це знати? Як це стосується того, про що ми говорили? «Просто цікаво, от і все. А щодо всього іншого, ви все так ретельно пояснили, що мені немає необхідності розпитувати». Рональд кинув на нього швидкий погляд. Скидалося на те, що люб'язність бельгійця була йому байдуже. Він, як я вважав, радше хотів, щоб той був більш підозріливий. «З Карлотою Адамс, дайте подумаю». Близько року, трохи більше. Я познайомився з нею торік, коли вона виступала вперше. Ви добре її знали? Доволі добре. Вона не з тих дівчат, яких можна знати надзвичайно добре. Потайна і таке інше. Але вона вам подобалася? Молодик витріщився на нього. Хотів би я знати, чому ви так зацікавилися цією леді? «Тому що я проводив із нею вечір?» «Так, вона мені дуже подобається. Вона співчутлива, слухає хлопця і зрештою змушує його відчувати себе людиною». Поворок кивнув. «Розумію, отже ви засмутитеся». «Засмучуся? Через що?» Через те, що вона мертва». «Що?» Рональд підскочив від здивування. «Карлота померла?» Він здавався цілком приголомшений цією новиною. — Мсьє Пуаро, ви морочите мені голову. Востаннє, коли я її бачив, вона почувалася чудово. — Коли це було? — швидко запитав мій друг. — Здається, позавчора не можу згадати. Хай там як, вона мертва. — Напевно, це сталося дуже несподівано. Що це було? Нещасний випадок? Поро подивився на стелю. — Ні. Вона випила за велику дозу веароналу. О, зрозуміло. Бідна дівчина. Це жахливо сумно. Хіба не так? Мені шкода. У неї все йшло так добре. Вона збиралася забрати свою молодшу сестру. В неї було стільки планів. Та що б йому не можу висловити, як мені жаль. Так, прорік детектив. Сумно помирати, коли ти молодий коли не хочеш помирати, коли все життя перед тобою, і маєш для життя усе. Рональд здивовано подивився на нього. – Мсьє поро, не думаю, що цілком вас розумію. – Ні? – Поро підвівся і простягнув руку. – Я висловлюю свої думки, напевно, трохи різко, бо, лорде Еджвер, мені не подобається бачити, що молодих позбавляють права жити. «Я дуже різко на це реагую. Бажаю вам гарного дня!» «О, е, бувайте!» Він був дуже здивований. Коли я відчиняв двері, ледь не зіткнувся з міс Керол. «А, мсье Пуаро, мені сказали, що ви ще не пішли. Я хотіла б поговорити з вами, якщо можна. Ви не заперечуєте піти в мою кімнату?» «Це щодо тієї дитини, Джеральдін», – сказала секретарка. Коли ми увійшли в її святилище, і вона зачинила двері. «Так, мадемазель. вона наговорила сьогодні багато дурниць, не заперечуйте, це маячня, я це так називаю, і ось що сьогодні було, вона хандрить. Я бачив, що вона страждає від перенапруження», – м'яко промовив Пуаро. «Ну, чесно кажучи, в неї було не дуже щасливе життя». Ні, не можна прикидатися, що так. Чесно кажучи, всіє Поро, лорд Еджвер був дивною людиною. Не такий чоловік, який міг би займатися вихованням дітей. Відверто кажучи, він тероризував Джеральдін. Детектив кивнув. Так, я уявляв собі щось таке. Він був своєрідним чоловіком. Він, не знаю, як це сказати, але він... Насолоджувався, коли бачив, що хтось його боїться. Здавалося, це проносить йому хворобливу насолоду. Так, він був надзвичайно надчитаним чоловіком і з дуже високим інтелектом. Але в чомусь, ну, сама я з цим не стикалася, але так було. Я не дуже здивована, що дружина пішла від нього. Я про його другу дружину. Зауважте, вона мені не подобається, я взагалі нічого не думаю про цю молоду жінку. Але одружившись з лордом Еджвером, вона отримала все і навіть більше, ніж заслуговувала. Ну, вона пішла від нього, і, як кажуть, трагедії не сталося. Але Джеральдін не могла піти від нього. Довгий час він про неї не споминав, а потім раптом згадав. Мені іноді здається... Хоча, можливо, я не повинна про це говорити. Так, так, мадемуазель, скажіть це. Ну, я іноді думаю, що він таким чином мстився їй за матір, свою першу дружину. Я знаю, що вона була ніжним створінням і з дуже милим характером. Мені завжди було її шкода. Я б не згадувала про все це, місьє Поро, якби не оцей... Нерозумний спалах гніву Джеральдін. Те, що вона сказала, що ненавидить свого батька, може прозвучати дивно для тих, хто не знає всіх подробиць. Уклінно дякую вам, мадемуазель. Лорд Еджвер, мені здається, був людиною, якій набагато краще було б узагалі не одружуватися. Набагато краще. Він ніколи не думав одружитися втретє. Як він міг? Його дружина була жива. Давши їй свободу, він сам став би вільний. Гадаю, він мав досить клопоту з двома дружинами. Похмуро сказала міс Керл. То ви вважаєте, що не стояло б жодного питання про третій шлюб? Нікого такого не було? Подумайте, мадемуазель, нікого? Міс Керл побуряковіла. «Я не можу зрозуміти, чому ви так на цьому зациклилися?» «Звичайно, нікого не було!» «Чому ви запитували міс Керол, чи можливо, що лорд Еджве знову захоче одружитися?» «З цікавістю запитав я, коли ми їхали додому. Мені просто спало на думку, що це можливо». «Чому?» «Я все собі гадав, як пояснити раптовий...» «Повний поворот лорда Еджвера щодо розлучення. Мій друже, тут є якась загадка». «Так», – замислено сказав я, – «це дивно». «Розумієте, Гастінгсе, лорд Еджвер підтвердив усе, що розповіла нам мадам. Вона найняла адвокатів, але він був непорушний. Ні, він не погоджувався на розлучення, а потім раптово він здається». Або просто так каже, нагадав я йому. Цілком правильно, Гастінгсе. Дуже справедливе зауваження. Він так каже. У нас немає жодних доказів, що лист було написано. З одного боку місьє бреше. З певних причин він дав нам неправдиву інформацію, мішуру. Хіба це не так? Ми не знаємо, але припустимо, що він таки написав цього листа, тож для цього повинна бути причина. А найприроднішою причиною, яку можна собі уявити, є та, що він раптом зустрів когось, із ким хоче одружитися. Що чудово пояснює таку раптову зміну, і тому природно, що я про це розпитую. Міс Керол рішуче відкинула цю ідею, – сказав я. Так, міс Керол, – задумливо протягнув детектив. На що ви натякаєте? – у розпачі запитав я. Пуаро вміло висловлює сумнів однією лише інтонації. Яка ж причина того, що вона нам брехала? – запитав я. Жодної, жодної, але розумієте Гастінгсе. Складно довіряти її свідченням. Гадаєте, вона бреше, але чому? Вона здається дуже порядною людиною. От, власне, іноді дуже важко розрізнити свідому брехню і безкорисливу помилковість. Що ви маєте на увазі? Свідомо обманювати – це одне. Але бути настільки впевненим у фактах, своїх ідеях та їхній істинності – щоб не зважати на деталі, це, мій друже, особливість винятково чесних людей. Вона вже, зауважте, сказала нам одну неправду. Сказала, що бачила обличчя Джейн Вілкінсон, хоча точно не могла його бачити. Тож як це сталося? Погляньте на це з іншого боку. Міс Керол дивиться вниз і бачить Джейн Вілкінсон у холі. Вона навіть не сумнівається, що це Джейн Вілкінсон. Секретарка знає, що це дружина лорда Еджера. Вона каже, що виразно бачила обличчя відвідувачки, оскільки, а вона впевнена в цьому факті, точні деталі не мають значення. Дії казали, що вона не могла бачити обличчя. Так? Ну, яка різниця, бачила вона обличчя чи ні, це була Джейн Вілкінсон. І так із будь-яким іншим питанням. Секретарка знає, тож відповідає на запитання у світлі своїх знань, а не опирається на факти. До впевненого свідка завжди слід ставитися з підозрою, мій друже. Невпевнений свідок не пам'ятає, не знає, подумає хвилину. А, так ось як це було, тому його свідченням можна більше довіряти. «Боже мій, Пуаро! – вигукнув я. – «Ви зруйнували всі мої уявлення про свідків». У відповідь на моє запитання, чи лорд Еджвер не хотів ще раз одружитися, вона висміла ідею просто тому, що це ніколи не спадало їй на думку. Вона не заморочувалася тим, щоб згадати, чи не вказувала на це хоч якісь найменші ознаки. Тому ми далі залишаємося там, де й були раніше». «Вона взагалі не була спантеличена, коли ви сказали їй, що вона не могла бачити обличчя Джейн Вілкінсон», – задумливо зауважив я. «А вже ж! Тому я вирішив, що вона одна з тих щирих, але не точних людей, а не свідома брехунка. Я не бачу жодного мотиву для умисного обману, хіба що…» «Дійсно, а це варіант!» Що? нетерпляче запитав я, але пору похитав головою. Мені раптом сяйнула одна думка, але це неможливо, занадто неможливо, і він відмовився сказати більше. Здається, вона дуже любить доньку покійного, зауважив я. Так, вона безумовно, рішуче хотіла приєднатися до нашої розмови. Гастінгсе, а які ваші враження від високоповажної Джеральдін Марш. Мені її шкода, дуже шкода. Гастінг, все у вас дуже ніжне серце. Вас щоразу засмучує, коли красуні потрапляють у біду. А хіба ви не відчуваєте того ж? Мій друг серйозно кивнув. Так, її життя було нещасливе. Це дуже чітко написано на її обличчі. «У будь-якому разі, – признавав я, – ви розумієте, – Наскільки абсурдним було припущення Джейн Вілкінсон, е, маю на увазі, що дівчина якось пов'язана зі злочином. Безсумнівно, її Алібі прийнятне, але Джеб ще не розповів мені про нього. Мій любий Пуаро, ви хочете сказати, що навіть зустрівшись і поговоривши з нею, ви досі незадоволені і хочете Алібі. Мій друже, який результат від цієї зустрічі і розмов? Ми розуміємо, що дівчина пережила чималі нещастя. Вона зізнається, що ненавиділа свого батька, і рада, що він мертвий, і глибоко переживала через те, що він міг сказати нам учора вранці. І після цього ви кажете, що не потрібно жодного алібі? Саме відвертість доводить їй невинність, ніжно промовив я. Відвертість – це характерна риса всієї їхньої родини. Новий лорд Еджвер, з яким жестом він виклав свої карти на стіл. І справді сміхнувся я, згадавши про це. Досить оригінальний метод. Пороківнув. Він, як ви вважаєте, вибив грунт перед ногами? Спід ніг? Виправив я. Так, ми мали досить безглуздий вигляд. Яка цікава думка? «Ви, можливо, і мали безглуздий вигляд?» «Я не відчував себе дурним і не думаю, що мав такий вигляд. Навпаки, мій друже, я вивів його з рівноваги». «Хіба?» – засумнівався я, не пам'ятаючи, що бачив щось подібне. «Так, так, я слухаю і слухаю, і нарешті я запитую зовсім про інше. І якщо ви, можливо, помітили...» Це дуже сильно збентежило нашого доблесного мсьє. Гастінгсе, ви не спостережливі. Я думав, що його жах і подив, коли він почув про смерть Карлоти Адамс, були справжніми, мовив я. Гадаю, ви назвете це доброю грою. Важко сказати. Я згоден, що це здавалося справжнім. Як думаєте, чому він так цинічно кидав у нас фактами? Просто задля розваги? Це завжди можливо. У вас, англійців, дуже неординарне почуття гумору. Але це може бути така лінія поведінки. Приховані факти стають підозрілими. Факти, які відверто виставляють на показ, зазвичай сприймають як менш важливі, аніж вони є насправді. Наприклад, ранішня сварка з дядьком? Точно, Рональд Марш знає, що цей факт обов'язково випливе. Він сам про це повідомить. Він не такий дурний, як їм здається. О, Рональд Марш зовсім не дурний. У нього працюють мізки, коли він хоче використовувати їх. Він добре бачить, на чому стоїть і, як я сказав, викладає свої карти на стіл. «Гастінгсе, ви граєте в бридж? Скажіть мені, коли так роблять?» «Ви самі граєте в бридж?» – засміявся я. «Ви добре знаєте, коли всі взятки ваші, і ви хочете заощаджити час і перейти до наступної роздачі». «Так, мій друже, цілком правильно, але іноді є й інша причина. Я помітив це раз чи двічі, коли грав із дамами». Є невеличкий сумнів. Дама кидає карти і каже, а решта мої. І збирає карти і роздає нову колоду. І, можливо, інші гравці згідні, особливо, якщо вони трохи недосвідчені. Зауважте, що це не очевидно, а тут потрібно дуже слідкувати. Посеред наступної роздачі один із гравців думає, так, але хотіла б вона того чи ні, вона мусила б побити бубнову четвірку. І тоді їй довелося б піти з маленької трефи. І своєю дев'яткою я взяв би взятку. Ви так думаєте, Гасінгсе, Я думаю, що коли бравади забагато, це дуже цікаво. А ще я думаю, що час вечеряти. Невеличкий омлет, добре? А після цього, приблизно о дев'ятій годині, я хотів би здійснити ще один візит. Куди? Гастінгсе, давайте спершу повечеряємо, І поки ми не вип'ємо кави, не обговорюватимемо далі цю справу. Під час їжі мозок повинен бути слугою шлунка. Пуаро тримав слово. Ми пішли в маленький ресторанчик у Сохо, де його добре знали, і з'їли смачний омлет, морський язик, курку і ромову бабку, яку дуже любить мій друг. Потім, коли ми попивали каву, Пуаро приязно мені усміхнувся. «Мій добрий друже, – мовив він, – я залежу від вас більше, ніж ви думаєте. Я був збентежений і захоплений цими несподіваними словами. Він ніколи не говорив мені нічого подібного. Іноді потайки я трохи ображався». Він, здавалося, робив усе можливе, аби принизити мої розумові здібності. Хоча я не думаю, що його власні сили в'янули, та я раптом усвідомив, що, можливо, він став залежати від моєї допомоги більше, ніж гадав. «Так», – замріяно сказав бельгієць, – «ви не завжди можете зрозуміти, як усе є» але досить часто вказуєте мені шлях. Я не міг повірити своїм вухам. Справді ж, Пуару, запнувся я, я радий, що сяк так багато у вас навчився. Він похитав головою. Та ні, все не так, ви нічого не навчилися. Ох, сторопів я, так і повинно бути. Жодна людина... Не повинна ні в кого вчитися. Кожен повинен повністю розвивати сили, а не намагатися когось наслідувати. Я не хочу, щоб ви були другим і другосортним Пуаро. Я хочу, щоб ви були першокласним Гастінгсом. І ви є першокласним Гастінгсом.